Pândeța pașilor tăi, visăm scomotos, trăim pe șoptite atât de singuri de parcă am fi împreună, atât de împreună de parcă am fi singuri, tu mă iubești, nu am dreptul să mor. Iubitul meu e inexplicabil. E de ajuns să fac un singur pas în afara ta și sub el se surpă prăpastia. Suntem două când rostocolite de același țipăt, până la limita tăcerii. Mi-e teamă să rământrează când tu deja ai adormit. Mă îngrop în pământul peste care a trecut plândețea pașilor tăi. Se înțelege că trăim adăpostiți unul într-altul, de o eternitate și mai bine. Locuiești cu mine în odaia în care s-ar zice că stau singură, îmi pui flori în păr când copacii se scutură. Tăcerea noastră bate ca o inimă în miezul atâtor cuvinte cărora nu le știm înțelesul. Mă zbat în durerile nașterii tale continue. Umblu cu mâinile întinse, cerșând, neputincioase zile, lumina palmelor tale. Mi-e frică. Aș vrea să intru în tine ca să mă apăr de moarte. Îmi amintesc în fricurarea cu care mă căutai de-a lungul trupului meu. Și nu mă găseai Ceea ce facem noi Nu e dragoste Ci muzică Nu-mi doresc ceasuri oprite N-am nevoie de fii ai omului Care să calce pe mare Nu cred Decât în răsuflarea ta ritmată Vie Singura minune dorită printre atâtea altele posibile. Va trebui să-ți slărgești totoile inimii ca să-mi încapă umbra. Ca un bolnav cu febră aștept să-mi pun pe frunte compresa cuvintelor tale. Tu poți mântui cu un surâs toată neliniștea lumii. Ne regăsim pe necăutate, Ca doi copaci rămași neatinși După ce pădurea a ars. Eu, tu, ca o plută alunecând Peste tâmpurile dureroase ale pământului, Trecem treci prin lumini sub nambule, Acest tu care se preschimbă în eu. Ce liniște senzuală ne dezbracă gurile de cuvinte, Tu dansează printre noi cu tălpile goale, Dorul de mine hărătuiește noaptea Pe acoperișuri cu brațe întinse. Dorul de mine atât de copil și de geamă Cu dorul de tine. Citește-mi în pietre și așteaptă-mă acolo unde nu e niciodată de vreme, niciodată târziu, acolo unde se petrece taina noastră, cea de toate zilele.